în una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului Ia ca mai moșnezi. am ajuns alt ca iarna și pot să o ca vremea și area. Din pricină că nu avem copii și dem singuri ca cucu și ne țăuie urechile de urât Apoi păi dă babă, ce putem noi face? Ia mâine dimineață, cum să o de zău.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 A plecat musul cu noaptea în cap, dar mult n-a zăbovit. Și cum ajungea acasă, zice: Iaca, ia ca băbuș, ce odor ți-am adus eu! Un băiet, un chios, prâncerinat și frumușel de nu se mai poate! Un purșel! Ti da frumușel mai ești, Dodoru, mami! A acum pune de următoare și grijeste-l, cum se grijesc băieții, că, după cum da. vezi, e cam colbăit el. O să fac din el un băiet chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băiet ca băietul meu nu o să mai fie altul. Numai de un lucru mii inima arsă, că nu va putea să ne zică tată și mamă. <laughs> Într-una din zile, Moșneagu se duce la târg. Târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna. Ei, Moșneagul!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 Ba că-i mai dă și jumătate din împărăția Au A Iar cine s-a bizuit să vie ca să ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul Așa. Aceluia pe loc îi și taie capul Vai de mine, văl! Și că până cu o mulțime de feciori, de crai și de împărați au venit Dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă Ia. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără cruțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea. O mi se rupe inima în mine că marejele și alean ori mai fi duc în mamele lor pentru dânsi. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul. Ca pe alții la atâtea iznoafi. Dacă ar avea cineva un fecior care să facă podul, știu că ar încăleca pe nevoie. Și mare slavă ar mai dobând de lume. Tată și mamă, eu îl fac. Ii. Da, ah. da, Unde și la baba. Dar de unde a ieșit glasul? Parcă de sub Dar acolo nu-i decât godapul. Tată, nu te așa, eu sunt feciorul vostru, ah. împăratului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 Da, păi să avem iertare, luminarea voastră Acesta niflă cău Și el are să facă podul? Da, păi, chiar el, Maria ta Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară Și dacă până mâine dimineață n a fi podul gata Moșnege, ar să stăie capul unde stau tălpele Înțeles-o mai? Înțeles, Maria ta Către seară ajunge Moșneagul acasă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 iar bărbatul meu, purcelul Toată oh. ziua mușluiește prin casa După obiceiul no. său Iar noaptea A? Leapă de pe la cea de porc e, Și da. doamne un fecior de împărat Foarte frumos oh. Draga tate Ascultă povața mea Să nu te împingă păcatul Să-i faci vreo neajuns mm. Că să nu pățești vreo nenorocere tate. Căci După cum văd eu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 de ești om bun, apropie de chilioara mea. Iar de ești om rău, depărtează-te de pe locurile aceste, ca am o cățea cu dinții de oțel și de eu-i dat drumul, te face miș. și fără mic. Om bun, măicuță. Atunci stai să-ți descui poarta. Eee, dar ce te-a adus?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 Stai, o fetică, stai, nu te mai zdrobi atâta! Că iată, se vede un ciocărlan șchiop vin și-o vâlc tu, ciocărlane! Ciocârlane, nu cumva știi unde se află mânăstirea de tămâie? Dar cum să nu știu, stăpână, că doar pe acolo m-a purtat dorul de am înfrânt piciorul?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 și pustietăți, așa de îngrozitoare, că nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și, în sfârșit, după amari de trudă și primejdii, au izbutit să ajungă la gura unei pește. Acum, ține-te bine, o să trecem pe alt tărâm. R Privește! Acolo se află ceea ce cauți studiat de-a mare de vreme. Acolo să-l găsești și de fapt frumos? Crezi? Dar ia stai! Nu cumva ți-ai ceva de aici? Hai de mine! Aici se află podul cel minunat! Și palatul moșnecilor! Am scăpat de greu! Mai stai și nu te bucura așa de grabă că tot n-ai scăpat de primești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 I-am pregătit eu lui un lapte dulce de-o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iacă, ai prăvi vânătoarea și se întoarce. Cum un șobea cupa de lapte o să o duc pe drumeață acolo, după cum avem tocmeala. Ah, grozavă păcăleală! Și-ți aici, fata mami, și-ți fără grijă.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 M-am trudit prin lume patru ani ca să te găsesc. Trezește-te! Văd frumos! Spre dimineață, vrăjitoarea a intrat în notare. Leacă de aici și mergi unde știi. Plânsă și nedormită. Fata se așeză din nou la fântână și scoase acum vârtelnița Dii, ce minunăție! O vârtelniță de aur care dea până singură și care e cu mult mai minunată decât furca ce a luat-o ieri stăpâna cu Vicleșuc. Aleați de grabă la stăpână să-i dau de veste! Atunci pohoața de babă o cheamă iarăși pe fată la dânsa Pune mâna și pe vârtelniță tot cu același vicleșug și a doua zi dis dimineață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 Eât frumos, scoală-te! Sunt eu, soția ta. De patru ani mă chinuiesc să te aflu. Uite cum te-am găsit, dar tu dormi. Trezește-te, fat frumos. Trezește-te. Bine ai venit, împărăteasa mea.